God eftermiddag. Og velkommen til det program, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Ja. Vi sender direkte her på tre i dag mellem klokken 2 og 4. På FM-båndet. På fm og øh, på Stofanet, på Kabel-TV og Hybridnettet. Og ja, og gennem stik kontakterne. Må jeg sige noget? Eller må jeg sige noget engang, Flok? <laughs> Æ, fortæl noget. Der er engang, øh, da jeg var ung og lavede lokalradio ja. på Radio Roskilde. Ja. Der sagde man helt seriøst, øh... Du er også på 97 kroner er sådan noget en stemme, ikke det var sådan et. Du kan også på så kroner megahertz, og på hybridnettet 104,5! Men den siger vi ikke her. Ja. ja, det taler man jo, man har fået en flot stemme jo, ikke? Der er slet ikke anercialt, fordi man har snot i hele kraniet. Men vi vil jo også den eneste radiokanal, som tillader os den flothed, ikke helt og opmærksom på, hvem vi er, fordi vi... Ja, det er... Vi går fra folk historisk jeg ikke vi ved det. Ja, eller, øh, det har aldrig, Der er to ting, jeg vil nemlig sige noget andet, så? Ja. Der er to ting, som jeg tror alle har snakket om til julforsætene i i den weekend, der er lige er færdig. Ja, tro Tre. Okay, jeg har de to svar. Ja, det er tre. Det, det du snakker ja. om et år igennem. Jo, jo. Okay. jo, Skal man, skal man ikke. Ja. Ja. Men ting nummer et, øh, det er, øh, hvorfor lokalradioerne i Danmark øh, skal have øh, sådan sløjfe eller kan man sige, orsløjfe i øh, displayet på, der, på, på når man har kørt bilradio for eksempel. Ja. Så står der... Øh, lige nu spiller vi red, ja. Rednecks med Cotton Eye Joe, ikke? Ja. Øh, Og så kører det hele tiden Men problemet. er øh, Og så hedder Radio Radio Hinderup eller et eller andet. Det er Ej, ikke i noget nogen, Radio Hinderup, Radio Alpha eller noget. Men, men det kan ikke rigtig stå i det der display, så der står Radio Al... Hinden. Ja. Eller Hild. Eller et eller andet. Og så kører det videre, og så står en rup til sidst. Øh, og det er simpelthen så tageligt. Og jeg har ikke forstået, hvorfor at man gør det. Eller jeg ved godt, hvorfor man gør det. Det er, fordi der er en eller anden løjeåge, der sidder øh, under arkitektlampen. Øh, med udsugning og alt for meget løjet til, øh, og det er, jeg er teknisk chef her på radioen, jeg er teknisk chef, jeg er teknisk chef. Øh, og så synes de, det er, det er fedt at have det her øh, kørende øh, rundt. Og så er der sådan noget, øh, ring ind, øh, og så står der ja. deres quiznummer, ja. 70 3 x kunne det være, hvis det nu havde været på 3, der havde det. Ja. Men så står der 70-20-2, og så står det i displayet, rigtig langt, og så kører det videre, og så står der 0 hvad næste ved Næste gang nyheder. Ja, næste gang nyheder på radioen. <laughs> oh. Det, det, det har de talt meget om. Det har vi har talt meget om. En anden ting, man har talt om, det er og, og man har også lige nævnt de nyhederne, kan jeg forstå, her kl. 14 i betre nyheder. Ja. Øh, og nu er der nogen, der foreslår, at øh, man skulle lave sådan nogle pikmodder eller de der spikes. Nej, mere sådan en slags modhager, som altså forhindrer, når du prøver at køre ned af en afkørselsrampe. Ja. Så, så, så vi, altså man, når man kører op af en så vipper den ned, ikke? Ja, så er, når den ikke er, så vipper den op. Er det ikke det, man også kalder spikes? Eller ligesom de her sømme? Nej, nej det er det ikke. Det er jo, også... det kan man også. Man kan også lave en version, hvor man bare punkterer de der Hyundai'er, de, ja. som prøver at komme ned. Hyundai Pony. Ja. Det mener jeg, om vi skal snakke meget om Hyundai i dag. Ja. Øh, men altså øh, jeg tænkte bare på... Og det, og det, der er sket med folk, der bliver slået ihjel og, og, ja. og sådan noget, det er dybt trakens. Ja. Men i Danmark har vi, øh, tror jeg, nogle af de dårligste med veje... I, i Skandinavien Tror du? Vi har virkelig dårlige veje. Vores motorveje er virkelig noget lort, ikke? Og de er sådan... Undtagen udvalgte steder rundt omkring i landet, selvfølgelig, hvor der ikke kører særlig mange biler. Øh, der skal Nå. man nye motorvejer, bredere og dejligt, ikke? Eller man udvider øh, udvalgte motorvejstrækninger omkring de store byer i Danmark, og så øh, tager udvidelsen 5-7-8 år. Og på den tid er der så kommet en del flere biler til, så man kunne lige så godt udvide med fire spor ekstra i hver. Det, jeg bare mener med, det er... Øh, hvorfor skulle man bruge... Altså... Det er bare min helt egen filosofi, uh -huh. hvor en masse penge på millioner af kroner, helt sikkert et tosifrede millionbeløb, kunne jeg da forestille mig, ja. på at, at gøre sådan, at jeg ved godt, der har været 130 tilfælde i år indtil videre, og det er rigtig, rigtig meget, og det skal stoppes på en eller anden måde. Det er jo ikke det, jeg siger. Ah, nice. Men jeg hørte i weekenden for eksempel, og nu bliver det lidt teknisk og lidt lokalt. men der er en eller anden, der har kørt af ved Adlører Holme, ja. øh, som ligger lidt uden for København, det er ved et industrikvarter, og kørt øh, i den forkerte retning, ikke? Han har kørt af den, man Det forstår ikke. Altså nej, men han er blevet fyldepsilist. Så i stedet for at køre... Øh, han har kørt på den, man Ja, nemlig ikke. Oh, ja. Så øh, det, der er sket, det er, at, at der er ikke engang en højersvingesbane, kan man sige. Der, hvor han så drejer ned, det overser han. Ja. Øh, du kan ikke engang rigtig komme derind, medmindre du kører op i rabatten, men alligevel lykkes det ham at komme ned ja. og køre mod retningen. Ja. Øh, selvom der er indkørsel forbudt, skæld du ved. Det der er det røde med det der hvide stribe. Det er sådan, i, hvide stribe igen. Øh, øh, og køre ned alligevel. Klart, han var ikke kørt ned, hvis hans bil dæk var blevet punkteret. men bruge så mange penge på at få idioter, få tumper, få... Ja, ikke? Jo, det er meget. Det er også rigtig meget, at, at, at i, mange, nu når vejene kunne gøres bedre, så det er det jo blevet sikrere at køre på vejene, for det viser det sig jo, at øh, sikrere veje giver os faglykker, ikke? I stedet for at sige, øh, i øvrigt skal vi også bruge nødsporet, øh, så kan man jo komme hurtigere frem, det er den der infrastrukturkommission, som er så meget imod tog. Over Kattegat. Det er faktisk efter finanskrakket. Ja, men det er selvfølgelig efter finanskrakket, ikke? watson børsen modellen når det sker. Åh, oh, det bliver også lidt internt. Men det, er bare vil frem til, det er... Man kan gøre mange ting for man at stoppe ikke. nogle tosser. Men, men, men det, jeg tror bare desværre ikke, det er nok. Men Dem så vælger at gøre... Kan du forklare, altså, hvorfor det er blevet så meget mere lige endda vi år? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved det ikke. Det altså, er der er, nogle, der, er nogle, der er virkelig nogle tosser, som... Øh, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for der er ikke nogen, der fortjener at dø overhovedet. Men som gør det med vilje, fordi det er sjovt. Det er sådan en udvidet tjekken. Altså, de er jo bare... Øh, det tror jeg, de færreste. I, det er der enkelte, der gør, ja. kan jeg forstå. Har man så der noget? er der nogen, som så har er så de kører hvor som helst. men de skulle bare. Der må man hænge nogle læger op på at sige. Det ja, høre. Eller, eller dem der er gamle senile. Det igen sendt en pille med posten, når de fylder 67. 60, så tak øh, for det, ja, nemlig. Men øh, at give øh, dem automatisk 18 klip i kørekortet, når at de fylder. Jeg ved det ikke. Altså. Men så er der jo også dem som bare gør det ved anden vanlige fejl. Ja. Og det er det. Men det er ikke, ikke de engang fordi de får et insulinchok insulin eller. Øh, jeg ved, jamen, jeg ved ikke hvad det er der gør Det er Det er klart hvis man bliver syg og får et blackout så er det et problem. Jamen det er meget svært at få et blackout, som gør, gør, du kører ned af en afkørselrampe. Det er det, jeg mener. Altså så vil du køre ind i en telefonpæl eller et eller andet. ikke? Jeg ved det. ikke. Det er, er lidt lidt mysterium også i mange. Altså der er jo ikke kun på motorveje der spytter, det er jo også på landveje ja, ja, ja. og ja. Hvor man, ikke, hvor man ikke, kan klare det med nogle ramper. Det er helt mærkeligt. Men det hedder det her. Der er højere kørsel i Danmark. Det kan ikke siges for ofte. Nej. Og i øvrigt, når vi er inde på det, øh, så det lytter det. du nu til trafikpolitiet, <laughs> ja. Danmarks to bedste belister ja. er bag mikrofonerne, Anders Brønnholt og sådan så siger. Ja. Når man kører ja. Hyundai Pony, eller andre dejlige køretøjer... Ja. Så står der jo rent faktisk i fastelslåen, hvor det er muligt, skal man holde længst muligt til højre. Til højre ja. Også når der er tre spor på motorvejen, så holder man ind til højre, så ligger man ikke i midten hele tiden. Nej. Selvom der er en lastbil 4 kilometer fremme, man kan se den, skal jeg der om 4 kilometer. Så må man godt trække ind. Ja. Så trækker man ud igen ja. i midtersporet og overhælder lastbilen. Trækker man Hvis man, man ind har til behov for det. Igen. Eller hvis man kan køre hurtigere end lastbilen også. Øh, øh, naturligvis. Eller øh, hvis man så ligger helt ud i venstresvingsbane. så bare antage, der var tre baner. Ja. Men siger jeg kører de 110 jeg eller de 50 km i timen, må jeg ham bag. Han skal ikke ligge og køre 130, hvor jeg bestemmer. Nej. Så trækker man ind til højre. Ja. Højre. højre. Velkommen i øret. Tak. Ja, højre billisme. Højre. Højre. Højre billisme. Ja. Ja. Velkommen til Sørens Emotin Heap, Emotin Heap, Emotin Heap, Imo -heap. og pff, hejden, Æ, vores hjemmeside, det er det k og Spejder, der kan du gå ind og uh, se, hvad der er blevet spillet i programmet. Der er uh, flere, der uh, naturligvis kommenterer, og vi har jo verdens bedste lytter, ikke? Ja, jeg tror jeg faktisk. Uh, jeg. Der kommenterer det med smørelsesbillister, ja. uh, og der er en, der skriver, uh, det er uh, for mange penge. Det er bare lige så snart, at der er en i din familie, der er blevet slået ihjel. Så uh, hva, synes du ikke, det er for mange penge? Nå nej, men uh, uh, alt er relativt Altså, øh, øh, jeg har øh, eller haft en familie, der er død af kræft. Øh, altså, det, hold nu op. Altså, det, det er jo ikke et argument. Eller det er det. Men det vil blive for lang tid at diskutere det. Men du kan godt lave en diskussionsforum omkring det. Ja. Et andet spørgsmål, ikke? Som melder sig. Det er, at øh, så kan jeg forstå, at der er nogen, der skyder skylden på GPS. Altså, folk har et, ja. et, et, et, et, et, et, et vejviser i bilen, ja. Ja. at den er skyldig, der kommer til at til Hvad? Det kan jeg næppe tro. Jeg har også svært ved at forestille mig noget. Med mindre at man er så dum, at når den siger, du skal ned mod trafikken, at man følger den blindt. Eller øh, her er en hjertbaneoverskæring, bummen er nede, men det siger min GPS ikke. Giv mig må da hellere kød for en tog. Mm. Altså, det er ikke? nok de færreste. Ja, det tror jeg også. Så den er, den er lige... Men det kan være, at man har en meget, uh, hvad kan man sige, enerverende GPS, som bliver ved med at bebrejde ad bregning, men ikke <laughs> har gjort det. Ja, det er faktisk rigtigt. Og så kan det til sidst godt blive for meget. Ja, det men siger, den jeg har er meget høflig. Og virker fuldstændig glade med, om jeg følger reglerne eller dens anvisninger. Der er også flere, så er det med at de glemte at slukke togebaglygten. Det er rigtigt, men det er der mange der. Men så er der også mange, der synes, de der togeforlygter er rimelig fed at køre med, selvom det ikke er toget. De er også irriterende. Fordi man ligner lidt en rallyeballist. Ja, nemlig. Det er også det så sætter jeg mine rigtige forlygter på positionslys, og så har jeg min blå halogenlygter i min... i min Xenon. I min gamle Civic der, med et eller andet virkelig tagligt... Men en ting, man Starling. ikke kan tage fra et det er folk, der har de der helix øh, med, med det lille futeral på, ja, på foran. Ja, ja, Dem kan jeg ja, godt lide. Ja, ja, det synes jeg. Ja, det. Det er eller dig på øh, kaskarren. Ja, jeg, også... jeg har aldrig haft problemer. Eller ja, oplevet Kingu... problemer med Nej, Danmark. Men det, det er utrolig vigtigt at være forberedt. Jamen, det er faktisk også fordi det er godt til at slå fodgænger hjælpe. med, kan jeg ja. forstå. At, øh, hvis, man, hvis man tager sådan en med kængugegitter, så har man langt større chance ja. for at dræbe nogen. Og det ved jeg. Det, det laver nogle fede aftener. Ja. Ja. Må jeg... Øh, jeg skal hjælpe nu. Ja, det vil jeg gerne give. Øh, men det kan jeg måske gøre her, og jeg skal lige bare få ud det. Vi er i gang med et program, der hedder De Sorte Spejder. et Diamant og øh, vi skal nok spille noget musik lige om lidt. Det er øh, her i weekenden har der været øh, topmøde, EU topmøde på Bali. Øh, øh, på Bali. Det er der, nej nej, så er det, ikke er, færdigt, det. Så er det. Så det er det. Det er det var noget andet. Nå. Det var i hvert fald et topmøde hvor at øh, ja, det er det afrikanske, EU, ja, europæisk, ja, EU Afrika. En hvor at uh, Portugal måske. De afrikanske lande mødtes med EU, ja undtagen og, England, som har sagt det gider jeg ikke. Nej, det gider de slet ikke. Øh, det så de De har jo været rundt omkring i verden for nogle 100 år siden eller bare ja, for 100 år siden. De har ja sagt det der, jeg gider ikke booke ham. Han er han han for han for. Men Marbo øh, Zimbabwe's præsident Robben Hugabe, 84 ja. år. Han, øh, der er nogen, der kalder ham en diktator. Yeah. Der er nogen, der kalder ham en fremskridtets mand. Der er nogen, der kalder ham en sprøjt idiot. Der er nogen, der kalder ham en flink fyr, der er nogen, der, Nogle der kalder ham skængende diktatorisk psykopat, masse morder, svin. Jeg vil sige, jeg har været dernede, og jeg er udskud under på, at han er sindssyg masse morder. Han er sindssygt masse morder. Han har været fornuftig, men det er rigtig, rigtig, rigtig lang tid siden. Men når man er statsminister som Anders for Rasmussen er, ja. øh, og kommer ned til det her møde øh, Så skal man jo bare sine ord. Man det? Ja, det skal man jo åbenbart, fordi det er jo øh, noget at gøre med... Øh, det, der, jeg tror, der er flere ting i det, kan jeg forestille mig, når øh, man er politiker. Så kan man ikke bare sige, at jeg synes, øh, Mugabe er en skængende, diktatorisk psykopat, der undertrykker sin, land, sit landsindbyggere. Det kan øh, godt øh, Hugo Chavez. Øh, ja, nemlig. men det kunne man godt sige, men det tror jeg ikke er smart, når man er politiker. Og så dum er Anders øh, Fogasmussen ikke. Han er en smart mand. Øh, så det vil jeg aldrig sige. Men det, han har gjort i weekenden, det er... Han kalder øh, Mugabe øh, følgende. Der er de her to klip. Ja, uh, yeah, Bandis. Det er, hvad han er, ikke? Bandis. Det er, hvad, hvad, hvad han er. Altså, han er. Ja, uh, yeah, Bandis. En bandit og, er et uh, meget mild Og jeg, jeg skal ikke kunne sige det om. Ja, øh... uh, yeah, Bandis. Øh, det er det længste, Anders Forasmus kunne gå. Jeg synes, det er godt, han siger det i øvrigt. Bandis. Bandit, men det leder bare tankerne hen på Bjørnbanden, ikke? Jo, ja, uh, yeah, Bandis. Men det er bare det, jeg mener øh, før, og det er ikke, fordi vi skal efter hans forossen for jeg er rigtig glad for, at han siger det. Det er jeg da også. Øh, fordi for, for, for, manden har jo ret, han vil gerne sige noget andet. Ja. Han kan bare ikke få det der diktatoriske svin, eller hvad det nu er, han tænker. Over sin, læber. Ja, over sin læber. så han siger... Ja, øh, yeah, bandit. Oh, han kan ikke, ikke rigtig. Men det er ikke. et lille ø, og ja, yes, at det rå, røber, at der var mere bagved. Ikke? Så i går, øh, der kommer Mugabe øh, tilbage mm -hmm. øh, i stærk stil og siger, at øh, fordi at, at Sverige og Hollands øh, stedsteder har også været ude. Og, og Belgien så at kalde øh, Mugabe ja øh, yeah, bandit. Præcis, jeg og, tror, du øh, ved enige om at man bruger bandit. Og så øh, sker der det, at øh, Mugabe kalder, øh, Mugabe kalder øh, Danmark arrogant, andet og Sverige og, og Holland Ja, det er vi også. Æh, nemlig, og men det så, har vi ret til at Og så er. siger, hvad hedder han, hedder han eller Regnberg, ja. Regnsvend, den svenske statsminister, Nå, regnsven, siger, Svindregen. han er meget glad for at øh, lige kaldt arrogant, øh, og han er med i den her lande, af samt hvad det nu er, Mugabe siger. Ja, fordi det, er han var stolt over nu, når Mugabe det siger det, ikke Inden forstået, luk røven. Æh, men så i går... Ja. Jeg er åbenbart det eneste, der har hørt det. Jeg, jeg har ikke hørt, at Anders For Rasmussen sige det, men i nyhederne har jeg hørt, at Anders For Rasmussen øh, citerede for at øh, kalde Mugabe noget andet. Jeg har glemt ordet. Ja, og øh, det udtrykket. begynder at have karakter af, hvad hedder, Opus Takkel ude på, på, på, på altanen i Maldor, du... ikke? Den scene, aldrig har set som bare ikke findes i virkeligheden, fordi jeg har heller ikke nogen regning om, han har sagt andet. En. Øh, ja, bandit. Men jeg skal have hjælp øh, nu, fordi han er i, i går i nyhederne. ved Jeg kunne også bare have researchet det. Men jeg kunne ikke bare ikke... Øh... Du beder hermed lytterne om og, og en rendrings øh, til om, de også har hørt andre få sige, at Mugabe er noget andet end en... Bandit. Ja. Okay, det synes jeg finder. Ja, og hvis der er nogen, der kan det, øh, hjælp mig, altså, ikke? så øh, vil jeg gerne skrive ind, hvad det var, han sagde, for han kalder, kalder ham et eller andet, som jeg ikke kan huske, hvad er. Og det er beskitterende. Fordi et ord, jeg ikke forstod. Jeg har simpelthen aldrig hørt det før. Jeg forstod det ikke. Men hvor øh, slå fast er den i hvert fald? Er. Bandit. Ja. Om en øjeblik skal vi ringe til en jysk bandit, som man vil. Det er vores øh, ven, Kasper Ty. Ja. Han fejrede 18-års fødselsdag i lørdags. Vi plejer ellers altså kun at skulle ringe til ham om fredag. En gang om ugen må jeg er Det er, hvad vi ligesom har fået tildelt. Ja, men vi skal ringe og høre, hvordan gik det til den her 18-års fødselsdag. For ja, fan. han er ved at her er det kat piano med Sibær. Der har været nogle øh, mange øh, kloge sms'er omkring vores lille trafiktema. Ja. Der blandt andet også nogle, der er inde på, at man måske ikke har brug for en firvelstrækker. Når man ikke... Og jeg vil godt, må jeg ikke læse sms'en op, fordi den er sjov? Ja. Altså... Jeg skal ikke nogen grund til. Eller... Jo, så skal vi da bare... jeg, vil, jeg vil gerne læse det Der var øh, øh, flere, der skrev, at øh, det er også fedt at have en firvelstrækker, øh, øh, når det højeste, man kører over. Det er en kandstil på 15 cm. Ja, men det... Anders, jeg vil sige, at du har en Volvo XC90. Så ja, og grunden til, at jeg har den, det er der to grunde til. Ja. For det første det er det verdens bedste bil, mm. og for det andet, så hvis civilisationen bryder sammen, så kan det godt være, at du her sms skriver, lige pludselig sidder din lille Civic, og ikke forrydde sne. Og så er det rigtig, rigtig godt. Fordi så er det noget helt andet end 15 cm kandsten, man skal over lige pludselig. Men så holder du uden så det holder støtte, knudepunktet op ved Hørsholen, hvor alle de værnepligt, de skal møde. Og så, Der øh, kan man, klar. så er det dig, man kan, man kan stole på. Ja. Hvor skal du egentlig møde? Nej, du har aldrig været rigtigt. Jeg skal end. møde et sted, som jeg kan... Jeg, jeg, jeg var, det kan jeg slet ikke fortælle dig. Nej, naturligtvis ikke. Jeg øh, skulle jo møde op ved Hørsholen. Øh, et eller andet, et eller andet et kæmpe bygning. Øh, I ja. tilfælde af mobilisering, ja. mobilisering. Så skulle jeg møde op øh, fordi jeg var i civilforsvaret af til men så da jeg blev ansat i falsk redningskorps i midten 90'erne, så øh, var man ligesom frit, så skulle man så skulle jo de med med med sit arbejde. Jo jo jo, fordi faldt en del af beredskabet og i tilfælde af krig og sådan noget der. Hvad skal man mod i Vestre. Det skal du også alligevel. <laughs> <laughs> det kunne men det vilde er, at øh, så efter, at man ikke har det job mere, så ved jeg ikke, hvor jeg skal møde en. Og jeg møder ingen steder. Jeg, jeg møder og henter dig Jeg ja, henter, ja, henter, henter Volvo, og, Volvo, Så, så kører vi ud og redder nogle folk. Det er øh, cibiker, der sidder og Det Det, Anders Fogh Rasmussen har kaldt... Ja, Det er igen en, en meget, galt. meget demonstration af vores lytters overliggende intelligens. Det er... Og medleve. En desperat despot. En desperat despot. Først kaldte han ham... Øh, ja, bandit. Og det gør den, det gør i det lidt. Oh, hvor oh. oh, han? Åh, nu går det hurtigt. Hvor? 10 eller andet? De er blive kæren. Mm. Hvor er den henne? Hvor er den? Det er Anders gør nu, har han prøver at finde den der ja. den lille lydsnag, som det er det hedder... er noget med 10? Desperat. Despot. Mm. Nej. Mm. Nå, undskyld. Øh, jo, der var den. Den ligger Nu er vi der. Så vi... har vi altså en skripskab. Først jeg... er han lidt famlen, og siger sådan her. Ja, uh, yeah. bandit. Så får han det destilleret til det her. Bandit. Og senere til allersidst, Anders. Desperat. Despot. Sådan. Og i går hører jeg nyheder. Jeg, jeg ved udmærket, Bandits. hvad det betyder. Og du men, ved også, hvad? Men, øh, ja, bandit. Men jeg sidder uh, småsover der, mens jeg kører uh, 90 i ydersporet i min Fiat Punto. Uh, i, I den modsatte retning, naturligvis. Jeg tænker, ja. det er da godt, de ikke det ikke lagt noget her. Uh, I min Hyundai Pony lægger jeg køre på motorvejen. Ikke? Ja. Uh, uh, og så hører jeg nyheder, og så sker der det her. Desperat, despot. Og der er vi altså hen i, at det er det udtryk, du ikke kender, Anders. Jeg vidste ikke, hvad det despot er. Eller jeg ved ikke, hvad det er. Hvad betyder det? Despot, det er bare en stor ideolog. Det er en regering. Det er en, du ikke vil være i noget Det er jeg godt, Despot, så er man en ubehagelig Det er en landsleder, som man ikke kan lide. En tyran? Det er en tyran. Det er ikke diktator, som sådan eller Det kan også være diktator. Despot er jo bare et federe ord end diktator. Men igen, vi og det er uden satiret eller noget som helst. Bare slap af, se, hvor der Øh, det er bladet sagt af Anders F. Rasmussen. Han kan ikke sige direkte, at han synes, at han er en fed spand. Ej, hvis nu, nej, I må ikke sige noget end det, om handicappet. Han er en idiot. Nej, I må ikke sige. Og at han ikke både sig om ham. Øh, øh, sådan i grove vendinger, som vi andre ville. Men så siger han bare... Desperat, despot. Det synes jeg fandme er bladet. Mm -hmm. Så kan han lære det. Det kan han nemlig. Men, uh, no. sig, men det, er det værste er, der sker jo ikke noget ved det. Nej, men han dør snart, og så bliver der øh, helt anderledes fest, end bare, for det kan jeg godt Og det rådere. fede er, at man ved at i sådan nogle lande, hvor der har været sådan en tosse råd, øh, så når de dør, så kommer der jo altid noget godt. Der eller? bliver sendt en med information om dit opkald. Hvad sker der? Jeg ringer op til Kasper. Øh, for Ty, vores ven, som fyldte 18 i weekend. Ja, og han sover til synligheden stadig. Øh, de festede i tre dage og tre nætter. Ja. Men det jeg ikke forstår, det er, at lige pludselig så den slår sig væk. Normalt, der det kan det. være, at Kasper har fået en ny, øh, et nyt abonnement rund, rund, rund, i første Jamen, ja, det kan det godt være. Nå, no, nu ringer den. Uh. <laughs> men der ringer jeg forkert. Nej, det har jeg ikke. Hallo? Ja, hey, hallo. Kasper. Det er Anders Hello? og Anders. Ja, goddag. I dag er det svarede, Kaspers fødselsdag. Hoa, hoa, hoa. Han fik en gave, ja, som han, han ønskede havde. sig. Hej, er hey din gamle bandit. Hvordan går det? Det går ud, man. Hvad laver sådan en bandit som dig i dag? Ja, men jeg, lige, jeg har lige ved at tage noget tøj på. Så har du den fremme? Nej, jeg har bare lige været i bad med drengen. Eller, ja. Du har været i bad med drengen? <laughs> Men du er da vel nok en... ja, uh, yeah. bandit. Hvad? Bare du ikke ender med at blive ah, en... Desperat, despot. Kasper? Hvad er Kasper, Vi hva'? Kasper, vil bare høre, hvordan... Hvordan er hans påfældet vist, så vi skal lige sige. Hvordan kiggede I i døren, Det er ud, man. Kasper, fortæl lige præcis, hvilken krops. Hvordan står du med din krop lige nu? Og, og hvad er det, du er ved at gøre? Han er ved at tage tøj ikke? Uh, ja, men jeg står... Øh... Det tror jeg, hvor man... Åh, jeg tror, Hvad er Hvide tændissokker? Nej. Nej, det tror jeg sgu ikke, du får Kasper i. Hvide tændissokker på magasiner? Nej, du har, da, du har en hersorklæd. En, øh, det, jeg gætter, på den er sort. Lige for det. Sådan. Ah, du er så god. Kasper, Kasper du er jo blevet en mand. Ja. Hvordan føles det? Det er blevet ud Det er godt. Men Lille da fortæl, øh, hvordan det gik lørdag. Ja, Jeg hvordan? kan lige sige, øh, vi slap dig jo der fredag, hvor du, uden at vi havde vidst vi havde ikke kunnet at sende en gave, Så Nej. fortæller du, at du havde fødselsdag op. Ja, det var lidt en en og chok. 18 år. Øh, der var ikke rigtig legnet noget op i løbet af aftenen. Øh, hvad sker der? Wow! Nu ikke Kasper, hører du efter? Ja, Gå nu hen til den telefon for helvede. Slap nu af. Nej. Prøv du hugs. Skal jeg se, han men, men Kasper, hvordan... Hvordan gik det... Altså, fik du nogle gaver? Hvad... Kom der nogle folk? Og hvad med Charlotte? Ja, jeg fik noget, ja. Gå nu hen til den telefon, menneskebarn. Der sidder altså en halv million ja. mennesker, og er rimelig interesseret. Kasper, hvad hva fik du? Jeg fik en... Uh... Mads det var det film. Oh, det er godt. Har ja? Han er uh, Playstation 3 spil. Hun må se der. Hvå? Oh no. Og noget ja. Kan du, kan du ikke se et, uh, det med høre fra? Det er ikke fordi, jeg skal være teknikdagen i dag. <laughs> Nej, det skal du ja, vel. Nej, jeg men det er tøj på. Jamen det er der lige meget, jeg synes, det er glad, for det er bimler, det, være, det er et og bamler, headset. Og det, det, det kan være, det er et headset, ja. Hvad er den bedste gave, du fik lørdag, Kasper? Kan du sige jo, det? Nok, uh, Ratchet and Clank. Ratchet ja. and Clank. Det er et, uh, Anders, det er PlayStation 3-spil, så Ja. Yeah. Har du allerede spillet det? Ja, det er jeg Så okay, Kasper, Det er umuligt at føre en, <laughs> en samtale med dig. Du står helt øjen, og ved at opføre en tampax, eller jeg ved ikke, hvad du er ved at lave, ja, men lyden er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig dårlig. Men, men, men Kasper, var det en god dag? Ja. Yeah. Nå, det var godt. Og, og havde du noget med din kammerat også, eller var det bare med familien? Det var bare familie. Okay. Okay. Oops, ja. Og hvad så sønden af, hvad skete der der? Det er nej. Er I slikket noget? Nej, ja, ja, ja. ah. ah, det kan jeg sgu oh. ah, da Og hvad, hvad med i dag? Er du, så? du er ikke på skolen lyder små hvis du allerede ikke no, i bad. Du er på skolen. Hvorfor du så i bad nu, min ven? Ja, vi har lige haft idræt. I har haft idræt. Og hvad var disciplinen i idræt i dag? Hvad? Hvad var disciplinen i idræt i dag? Det var som opvarmning. Fodbrød, som... Uh... Det, det er meget. Det er ikke rigtig godt, vel? Udvendt! Hmm? er Helt oplagt til i dag. Nå, jamen, ja. det du er ikke helt er... oplagt til at tænke mig også. Nej, ja, ja. Men det er også... Han har haft tre dages fest, andre Breitner også. Han er blevet en 18. Det er en anden Kasper. Det er jo Kasper... Det er Kasper, det er jo voksen Kasper. Kasper, nu, nu når du er blevet voksen af det her, så er det endelige. Men med det? Skal vi virkelig tænde nu? Nej, det, det, nej, jamen, Anders, jamen, det jamen, kan jeg ikke engang lide, nej, at du men, siger bør, for nej, Det kan godt blive privat, Kasper. Ikke? Du går i bad med andre mænd. Ja, det synes jeg er okay du sidder hjemme alene om natten og ser film, ja. spiller hen over lagen. Du gør alle mulige ting, ja. som åbenbart er vigtigere ja. for dig, Hernes end det også. er, at være sammen med os to. Men, men det er også... Han er jo en ung mm. mand, Anders. Han skal jo også have sit liv. Det kan godt lade sig gøre at have et forhold med en meget, meget ældre mand, Kasper. Hvad <laughs> og et, Nej, nej, nej. Øh, øh, øh, øh, vi kan godt være på bølgelængde med dig, så du er 18, og vi er 35 og, og 28. 46 der. Hvad? Hvad? Hva? Hva? Jeg er Hva? Ja vi er ældre det er rigtigt Jeg er 44 yeah. yeah, Men man. Anders er 35 Ja yeah, alright <laughs> Men vi kan godt ved at vente ikke Kasper? Jo okay. oh, Så er jeg glad Kasper øh, Det her er egentlig det bedste samtale vi nogensinde har haft Ja det er, og, jeg synes øh, vi kommer øh, langt ved lige nu Og jeg vil sige at når vi snakkes ved på fredag ikke? Hvis det er okay det. Ja, gør, gør vi, vi det? det? Må vi godt ringe? Kasper, har du fået en ny mobiltelefon? Nej, hvorfor? <laughs> fordi den lyder mærkelig. Det er fordi, jeg har tager når jeg giver at holde arm op til ører. Nej, nej det, jeg, fordi de nej. er der jo ved at falde af, sådan som du har siddet og gokket hele weekend, i Annes. stedet for Kasper. Jeg ved ikke, hvad skal jeg skal sige. Nej, men nu skal vi... Jeg tror også bare, vi skal finde en, en, en fin udgang på den her samtale, og så ringer vi til Kasper på, på fredag, som vi plejer. Det er jeg også noget, jeg siger Hvad siger de? nu kommer jeg trøjer? Uh, se mig, jeg er blevet 18 år. Uh, nu kan jeg begynde at stille krav. Men det er ingen det kan jeg jo faktisk. Få dig lige kørekort først, skibber. Ja, lad nu lige at køre bil først, skibber. Jamen, det er da lige meget. Jeg har kørekortet. Jeg ja. har dem alle udtalt. Så. Jeg. Ind. så. Ja, det er første dagen, han er 72. Det er ingen engang ja. noget Men Kasper? Ja. Øhm, <laughs> vi ringer ind nu, og så, så vil jeg ønske dig en rigtig god dag, også fra Anders. Og så pas på dig selv, og, lad, og få, få noget tøj på, fordi det er livet koldt udenfor, ikke? Jo, jo. Tak skal du have. Ha' det godt, ikke hey, hey. også? Moin, ja. Kasper. Hvad siger du, Kasper? Ja, yeah. moin. Ja, det var godt, mm. Madsen, Madsen, Madsen. Vi ses. Ja, det var da. Øh. Ja, der kom vi lidt skævt på på hinanden der, hva'? Ja, jeg ved ikke, hvordan det man kommer det. Mænd og mænd, ikke? Det var nemmere, da Kasper var en dreng. Han har været bad nu med mange mænd. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, jo jo. Om et øjeblik, ikke? Ja. Der kommer vi med en programoversigt over, hvad der er i programmet i dag. Ja. Killed! og oh Somebody tog med mine damer og herrer. Her er, vi har valgt at bringe i de sorte spejdere i dag, Det denne mandag den 10. Jeg kan sige, kære lytter, det her det er den sidste uge, vi sætter, inden vi går på juleferie. Ja. Så er vi tilbage igen den 2. januar. Ja, fordi... Ja, ja det er vi jo. Ja, det er vi Arnes, Anders, fordi vi skulle have været til møde i dag. Ja. Havde vi... Å, å, Nej, det var ikke et møde, det var en uformel snak. Korrekt. Men hvorom alting er, skulle vi have bragt til på banen med DR, med, med, med vores chefer. ja. Vi valgte så ikke at møde op, og øh, det er da måske også et dårligt udgangspunkt nu, når jeg havde bedt om at få det, man kalder en egentlig samtale omkring lønningsforhold og andre ting. Ikke? Ja, det tager de bruger ligesom frem. Kære lytter, vi skal ind på to alvorlige emner. Ja. Øh, to og samme sag, kan man sige. Jørgen ja. Poulsen, øh, Ny øh, ja, ham fra Ny Alliance, som jo engang havde noget med røde kors at gøre, han er gået ned med stress. Ja. Uh, han står frem i Ekstrabladet i dag og er rigtig ked af det. Han er han går til bekendelse. Ja. Michael Rasmussen, uh, vores uh, allesammens kylling. Uh, Fra Ja, yeah, ham der er jo så løg. Men, men, men, men han uh, var i BT i går og fortælde, at det er hans søn, som holder ham oppe. Vi har hopper en, en tur ind i... I spænderiet, og man vælger, ind i øh, Jeset og spændt slash, smagsdommerne, ja. slash, hvad ved jeg. Og en helt særlig skinavisk disciplin. Jeg først laver man noget virkelig lort, bag så der man, og der så er det synd. Ja, og så håber man på, at folk virkelig synes, det er synd. For og en, det ikke? virker utroligt ja. godt. Og i den forbindelse skal vi øh, hylde en stor stor mand i media og media i dag. Hans ja. Pilgård ja. har valgt at stoppe på God aften Danmark. Ja. Hans psyke kan jeg simpelthen ikke holde til alle de tragiske historier, han har hørt. Ja. Øh, øh, igennem, og folk, han har interviewet på God Danmark som han ikke tid. kan lægge fra sig. Mm. Vi skal og også... Han har interviewet flere, som er døde senere. Ja. Det har vi også snart med Kasper. Godmorgen. Det er forhåbentlig. Så op. Hold op, hold op. Jamen, det må aldrig øh, Godmorgen, Danmark. Skal vi forbi Anders? Ja, hvor øh, i morges i tv 2 øh, program Morten Ræsen interviewer Gitte Dyrbær, som jo er chefdesigner for Dybakkern. Mm. Altså dem med de lækre øh, smykker og hylder. Ja. Øh, om hvordan øh, hele bygningen er blevet helet. Ja. Og der går vi lidt hen over den, den mand, der også med til det interview. For ja. det, det vil være synd. Ikke mindst, når du lige er udnævnt til landsbikker, Nej, det har jeg ikke noget med. Nej, det ved med. jeg godt. Fuldstændig ikke. Men alligevel, det, det, det er hans hus. Det er, Og man pisser det er, ikke i gæster, eller? Man pisser ikke i huset, når man er på besøg. Bare apropos, så skal vi katte i kattehjørnet. I dag, der er to temaer. Ja. Øh, tema nummer et. Hår på missen. Ja, det er en artikel øh, om, om katte, der får øh... hår på missen. Ja. Og så er der øh, okay. mulighed for at finde din kats stjernetegn. Og jeg synes, vi skal gøre det allerede om lidt, ikke? Ja, for du er jo en... Øh, ja, bandit. Ja, tak. Og øh, så skal vi kigge... Og jeg kan lige sige, det bliver meget godmorgen Danmark. Ja, og I, I kan ikke lade andet end at tage fra andres programmer. Nej, eller? det kan når, vi ikke. Men når der er noget, der skal slås ned på, så skal der slås ned på det. Bandit. Øh, kokken, eller hende der øh, madmoren, hende der... Øh. Mig. Jeg har engang lavet frikadeller med rigtig grove løg i. Jeg er rigtig fed at få ind med min rodfrugter i Godmorgen Danmark i morges. Hun blev taget i. hun, hun rodfrugterne rigtig... med i Godmorgen Danmark? Ja, hun stod og fløjtede sig med rødfrugterne i morges. af ja, Gypsy Woman, Og hun er helt ude i en forklaring, hvor hun ikke kan bunde. Og der er det, man må sige. Hvis man ikke ved noget om mad, så skal man ikke pretente, eller foregive, at man ved noget om mad. Eller? Der er øh, igen øh, jobs, vi i vores vildelsefarti ikke vidste eksisterede. Ja. Så, så har vi øh, afsnit nummer 10 af vores julekalender Ja, der er vi lidt bagefter Men, øh, men øh, det gør den ikke Altså jeg vil sige, øh, det bliver lang lang i dag ja. øh, Men så er vi også oppe i, i omdrejninger Og så øh, skal vi spille tillidsbingo Mine damer og herrer, det bliver et godt program Vi, vi, vi var først. op til kattetene vi <laughs> kan jeg høre det, det er et stykke musik, jeg har været lang tid om at downloade Eller købe på itunes Det er kun lavet med stemme, Anders Nej, jo. sikkert dog. Jeg vil godt fortælle, hvad de kvinder gør ved hinanden bagfra. Når vi har hørt det, ikke? glæder mig til. Anders? Ja? Det her burde have været et indslag, som hed verdensmest irriterende lyd. No. Øh, fordi øh, i, i torsdags, der er, er, er præsenterede vi det til en lyd. Den var sådan her. Wow. <skrællige> <går> Æ, Æ, det, er, det var allerede og... fredag overgået af... Bip -bop. Æ, og så i dag var det det her. Hvad Hva Hva er det for et kvindekollektiv? Og det er ikke for at være mandsykonomistisk eller noget. Hva Nej, det, tror, det er, der er kun to kvinder. Øh, Tanja Takak-Gillis, som vi hørte her på den forste stemme, og så Bjørk, som brummede i baggrunden. I min nummeret... Det bliver meget til, hvad vi hedder. Det hedder Quim. Det er grønlands, tror jeg. Øh, eller det er Inuit. Og det hedder, nummeret hedder Kimi Rulapik. Kimi Rulapik. Øh, og der har været en del Nutella. Jeg har købt hele pladen. Ej, skal vi ikke høre et nummer mere ja, i morgen? Det er, det er ugens ja. album i Det Sorte Spejder, mine damer og herrer. Ja. Et nyt nummer hver I eneste dag. Det er fra, fra, øh, fra elpladen Sinea. Så er det. Fis rull, mand. Okay, Godt. Vi skal ind i kattens verden. Ja. Øh, og jeg ved godt, at godmorgen på godmorgen har de lavet en sjov dingle med, med en kat. Altså, de har taget... Det, der er sket, øh, det er konge om morgenen. Øh, han har taget en lyd af en kat, der miauer. Og så har han sagt, det laver vi om til ringtone. Og så øh, er det blevet til en af de mest downloadede købte ringetoner, skal vi lige huske. Eller de koster jo ikke noget, der, som sådan. Men... Man betaler jo, Trafikafgift kan man sige, Og sms takster og sådan noget for at downloge en i ringetone, Vi har kun lavet en, og det var også en fejl, og vi er ked af det sådan noget. Men jeg har lavet en jingle. Anders, vil du høre den? Jeg glæder mig. Okay, det kan vi her. Det har jeg ikke, det bare noget, jeg laver nu. Hvad? Kattehjørnet. Katthjørnet. Den, den lyd har vi også. Øh, ja, man kan købe den som ringtone på vores hjemmeside, Godmorgen hjemmeside. Det er godt fundet på. Det er en lyd -CD, man har købt i Polen, med, med, kun med dyrelyde. Ja. Wow, wow. Det kan man også købe som ringtone senere på Godmorgen på hjemmeside. <laughs> Vil du også have en æbelyd? Det koster kun en krone plus et smeltstaks. Konkurrencen er købsbetinget. I dagens, øh... Mm. Var det du kaldte det? Mm. Der Mis har vi to Missehjørnet uh, Vi har to uh, uh, Og jeg siger Hvis jeg, hvis jeg tager katteastrologien Så kan du vel godt læse Hård på missen op Det vil jeg gerne Jeg har hård på missen <laughs> okay. Jeg har på missen <laughs> Forfængelige missekatte Kan nu Eller misser ja. Misser Misser ja, Det jeg det altså, skal vi sige til de sjove består den. meget i At uh, ja. skifte ordet katte ud <laughs> Men, Men skal du ikke tage den så? Nej fordi Jeg har Misse øh, Misse her. Ja. Man kan vælge øh, Det er for ekstrabladets hjemmeside Så kan man vælge mellem øh, Når jeg siger hår i overskriften, ja. så kan man vælge mellem størrelse, almindelig, mellem eller stor. <laughs> Hår på missen. Ja. Forfængelige misser kan nu alene lettet op. Misseparrykkerne er kommet i handlen, og salget går forrygende. Det er en virkelig, virkelig sådan skør, skør verdenhistorie. Mm. Misser er ofte nogle forudsigelige dyr, men nu kan du forvandle din kedelige husmis til en rigtig vildmis. Mm. Jeg synes, det Firmaet Kiddywigs har nemlig skræddersyet farvet på rykker, så de passer perfekt på et missehoved. På rykkerne. Ja. Den findes fire stilarter, Pink Passion, Bashful Blonde, Silver Fox og Electric Blue. De kreative hjerner bag på ryggen er amerikanske... Julie Jackson. og hendes siamesiske medsammensvårende Bone. Eller Bone, måske hedder det. Bone. Missen Bone. Nogle gange resulterer presset for jobbet, kombineret med Bones nuksustiv høj musik på rykker og dans. Det er vigtigt for os til at stresse af. Og derfor er vi valgt at dele vores passion for parrykker, og med resten af verden skal åbne på sin hjemmeside. Vædparrykken koster ja. 250 kroner og bliver leveret i en fin rund kasse, specielt formåle formålet, men med parrykken følger også et ansvar. Miseparrykken bør kun bruges under et menneskes opsyn og bør introduceres langsomt. Når den ikke er i brug, skal miseparrykken opbevares i den pot potentielt sikrede kasse ved advarslen. Polesikret Polesikret. I kassen er også en lille rangle, der ligner en mus. Den kan bruges til at få missen til at se mod kameraet, når den poserer for dig. Specielt saltet, af Pink Passion går for rygende og er for tiden udsolgt. Bashful Blonde giver din miss et skarpt look. Jeg læser lige op. Ja, med teksten. Ifølge Julie Jackson for Pink Passion, din miss til at føle sig elegant og moderne. Hvis man har en kat og tænker, gud ved, hvad det egentlig er for en dyr, så kan man jo vælge øh, mange sælge forskellige... Sætter kat? Nå, det er, jeg ikke gået i gang så kan man endnu. Så kan man vælge mange måder, man kan, man kan ringe til Connie, som jo er klaviant, eller kan læse dyrs tanker. Mm. Hun er bedste heste. Og så kan man jo selvfølgelig også øh, se øh, i astrologi. Mm. Og der er Siamis katteside en hjælp, hvor at der er en speciel kattehoroskop horoskop ja. astrologi for katte. Og Anders, kan du huske din mis? Hvornår er den født? Har du en misterhjem? Nej. Du har ikke en misterhjem? Men lad os sige, at den var født midt i november. Hvis den var født midt i november, så ville den måske være en skorpionmis. Ja. Ja. Og vil du så gerne høre skorpionmisens hussko? Ja. Skorpionmisser er vidunderlige. Glem alt om deres stikkende symbol og alt deres styrende planet Pluto styrer underverdenen. verden. er er og blevet. De er hengivende og trofaste. Ikke for ingenting findes de stærkt lysende stjerner i dyrekredsen i skorpionen. Hvis vores liv formes af de stjerner, vi fødes under, er skorpionerne sandsynligvis de mest strålende, klitrende personheder på jorden. Tegnet styrer også reproduktion, og nogle skorpionmisser tager dette meget alvorligt. Men de har en tendens til jalousi. Så hvis du ser en mis, der skulder og tæller hver det klap, du giver den til andre misser i hjemmet, så kan den skuglende fyr med de grønne øjne kun være en skorpionmiss. Men lojal og trofast. Hvad er en jomfru -mis? En jomfru skal jeg lige over. Jomfruen, den ligger ved det, der hedder sommer, tror jeg. Ja, jomfru -missen. Du kan altid kende jomfru på de hvide handsker, de har på. Eller i hvert fald opfører de så de har hvide handsker på. Også på den søde duft af deres hoveder. Yndefulde hmm. og charmerende jomfru-misser. Beskedende, stille og renlige jomfru -misser. Proper, næsten sippede jomfru rydder op i resterne af, der, af alles tallerkener. Sart og Jomfrumisser graver næsten hul gennem katte-missebakken for at være sikker på, at alt er økologisk tildækket. Det er da utrolig, Hold da kæft. Men øh, så er der en løvemis, en Nå, krabsemis. ja, men ja, hvad? Tyremis. Lø tyremis, ja. Du skal få en tyremis. Hvem er det, der, passer der maser morgenfruerne tæt puttet ind til moderjord, liggende i en solstråle? Tyremissen. Jordbundene og uprætentiøse tyremis. Tyremisse ruller sig glædestrålende i grus og jord i indkørsler og ude på landeveje. Og der kommer hjem med glasstøv i pelsen og ryster stumper jordens overflade ud på dit gulvtæppe. Hold nu kæft. Undskyld. Nej, det er jo... Okay. Mit på, men jeg kunne ikke mere. Hold nu kæft. Der er ikke noget af astrologi for katte. For katten da. And du Fuck dig! <laughs> Vi skal høre dig også lave sjov med... med, med Sjøn dig om lidt. Efter nyheder. Norske rygsop og øh, noget der hedder You Remind Me. Det er et fantastisk nummer. Det er det. Kære lytter, øh, efter sporten og betrænheder, der øh, skal vi kigge ind i Godmorgen Danmarks Køkken og snakke olivenolie. Mm. Og så skal vi kigge på øh, Hyundai Hyundai's pro, produktliste over de sidste 15 år. Nu skal vi kigge på Andreas Halm, mine damer og herrer. Og klokken er 15. Det er et finske svar på... Øh, Mm, Pencherboy slash tattoo måske. Kort af tattooer, Når, ja. ja. Regina hedder de. hedder de. Jamen det er tattoo. Orkester, som, øh, som på mange måder står foran et helt stort internationalt gennembrud, spår jeg. Øh, der er flere, der har kommenteret det eneste vi netop hørte. Altså musik eller eller øh, Med, krebinetter. med slags, ja. det er noget af en webster. Der er flere kokke, der skriver, at hun må være fuld. Det, det ved tror kongen, egentlig, han selv har og, øh, og der er en anden kok, der skriver, at det er en skansel mod dansk mad. Øh, så skriver, øh, der er en rigtig sød lytter, der skriver, Trine, hende der laver maden, er kok, ikke er uddannet, men har arbejdet som kok i 25 år har sit eget store kantinefirma, som blandt andet laver maden på Christiansborg. Okay. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, andet end, at øh, jeg kender også mange mænd midt i 50'erne, som øh, man kan ud på på en resteblad. Nej, øh, så hvor at, øh, de går til finere madlavning. Og så tror jeg, de jo også, det det gør dem jo ikke til kokke. Men, men ved du hvad, Ars? Øh, altså, hvis vi... man har lavet maden til Grænsborg i 25 år, så har man jo opbygget en vis erfaring. Ja, det er kan være, at man har malet sig ind i et os også. Men Ars, der er én ting, der står tilbage, når alt der... andet er skåret fra. Ja, men prøv vi, du skal, vi vi Du behøver ikke sige det nu, for nu ringer vi op ja. til, til uh, vores gode ven. Slagter ja. Lars, den eneste ja. mand, der kan svare uh, på rigtigt på det her spørgsmål. Stejer man i palmin? Stejer man i smør? Hvad gør man? Og hvad er en kriminet? Hvad er en karbonader? Hvad skal der i? hvad skal der i. Høj. Hvis det nu er sådan, at han ikke tager den. Eller det er verdenselseslærlingen, der tager den. Ja, ja voksenlærlingen Henning. Så øh, se, hvad der sker. Men, men... Det var slagter Lars, det er Niklas. Hej Niklas, det er Anders Lundmassen og Anders Breinhold inden for de sorte spejdere. Hej. Hej. Niklas, øh, du er radioen, ja, Maddie, jeg, har, har vi rent til slagter Lars? Ja, det har jeg. Oh, ja. Ja, Niklas, må jeg har vi rent til slagter Lars? Ja, det har jeg. Niklas, øh, det er ikke, men... men, men, men Hvad er der sket? Øh, det ved jeg ikke. Jeg, jamen, Nicholas, er det, er det jamen, vi har ringet til det rigtige. Niklas, er det St. Lars James vi har ringet til? Det ved jeg ikke. Du lyder jo ikke, som om du er under 25. Jamen, jeg er under 25. Niklas, øh, er er det du... første gang i den butik. Niklas, er du lærling? Nej, jeg er ikke lærling. Er du erhvervsforskant? Nej, det er jeg heller ikke. Er du, stod du bare i nede af telefonen, eller er du under indbrud? <laughs> Det er et fritidsjob. du bor normalt i en flygtningelejr, og så har der en, der kommer ned til Lars og sagt, Prøv at høre, du kan få billig arbejdskraft ja. 35 kroner i timen. Du skal bare sætte ham til noget. Sæt ja, ham det, til det er jeg skal med sætte. 35. Nå. Niklas, det fede er, at øh, den der sav, den finder du selv ud af, hvordan du bruger. Det ved jeg, sådan at det. Ja. Øh, jeg skal lige høre, inden at vi går til det ene, øh, behandler de dig godt? Nej, jeg er ikke lærerling. Nej, det Nej, er tænker jeg prøver. Han er 45, han er, 40, øh, er i gang med en uddannelse. Prøv at høre, Niklas, hvor gammel er, er du? 19? Nej, 15. 15 år. Her gud, og allerede i slagterlæger. Eller slagter... Øh, hvad, hvad har du lavet i dag? Jeg har Øh... øh, øh ikke noget. <laughs> Jamen, så er du så er du ligesom øh, voksenlærerling. Så er du ligesom svindbent voksenlærerling. No. Men du har da taget telefonen, og det takker vi dig for. Ja. Men jeg har haft meget ballade med folk, der ringer ind og laver fis. Øh, nej, det er der ikke. Nå. Fordi N det er noget af det mest. Det er simpelthen men. også, at jeg bare ringer ringe til ham. Ja, ja. Men, men, men, men, men, men, jeg skal da lige høre. Øh, øh, altså, du har ikke lavet noget hele dagen. Nej, har han fået sådan en omstillingsbord? Ja. Så en periode er simpelthen vokset, så nu har han ansat en, en... Det er Niklas, hel. han i telefonen, hvis det er. Slagte Lars et øjeblik. De nu nummer 26, 26 køn. Køn. Ønsker de kakket kalv og 3, Må vi snakke med Lars, er Niklas? I Nik. Tak, Og Hvorn. god held og lykke med uddannelsen. Det er Anders Anders. Det <hælder> du, Lars. Fem ja. <hælder> ha har I det godt? Ja, lad os nu ja, snakke jeg. med vi skal den tæmme. lille <hælder> Tage. Ja, goddag. Ja, dog, det er fra den Slagterlag. Vi ringer ved, den øh, sønøske spejlpølse, de har sendt ind til guldmedaljekonkurrencen. Ja, det var er, er fantastisk, ikke? Der er ikke meget smag i den. Det skal der ikke være, nej. Det er jo vand og fedt. Lars, øh, og øh, der er det, ikke meget vand. Øh, nej, det er der er ikke vand, og, og det er, er fantastisk spejlpølse. Jeg har lov at se. Lars, øh, du er Danmarks med bedste slagter, eller i hvert fald, øh, grunden til, at vi kender dig jo, øh, du har jo deltaget i rundregnet alle radioprogrammer, der har været på P3 siden 97. Ja, og gjort det godt, hvis vi må tilføje det. Oh, øh, øh... Og du har fået Niklas under dine vinger? Ja, men øh, han er ved at blive opdraget. Ja, men til hvad? opgivet derhjemme så tænkte jeg, så skal han ind til mig. Bring out the gimp. <laughs> og øh, øh, Lars, øh, hvad laver Niklas? Hvad kan man lave, når man er 15 år i en slagterbutik, der er meget skarpe værktøjer? <laughs> ja, men han får lov til at drive papistykker, og så står han og vasker lidt op, og så tager han telefonen. og Det er det, din kone plejer at gøre. Ja, men hende har jeg sendt ud i byen. <laughs> Og på den måde er alle glade. Men ja. øh, du, øh, det du hører her, det er klip fra god morgendag af morgs. Lytterne har hørt det for anden gang, så de sidder og tænker, okay, der er ingen må godt komme videre. Ja, men, vi skal. men vi bliver nødt til at lige her faktisk øh, en ordning, som man sagde i Tyskland. Prøv at høre. Øh, kan du ikke få Ben til at lukke? Ja, han siger, øh, men Lars kan ikke komme, nu, han er i radioen Nå, til en, en af det kunderne, fandme, så det er i ordentligt. Men, ja, men, ja. men, men kære eh, Lars, øh, inden da hun laver så krebinetter eller ja. karbonader, det kommer vi tilbage til, hvor hun har taget svinekød ud ja. og laver det kun med kalvekød. Ja. Og så har hun sådan noget rundt om, og ikke rest mm. Og så stejer hun det med olivenolie. Er det rigtigt, kan... Lars? Det er overhovedet ikke rigtigt, nej. Det er sådan set at ødelægge en god, gammel, traditionelt dansk ret. Og For... det er olivenolie, hvis det rigtig bruger 1 dl om dagen, så skal de bare prikke det dernede og syde på. Vi skal bruge smør, skal vi? Ja. Det hvad giver med... den gode smag. Lars, hvad med palmin? <laughs> det skal vi bruge til kleinerne. <laughs> ja, tak. Øh, men Lars, det jeg har tænker på, det er, øh, der er vel også en anden ting, der sker i dit slagterhjerte, og det er når du hører, at hun har smidt øh, flisk fra. Ja, men der skal noget svin i. Ja, hvad er det, der laver en kabinet? Hvad er det, der gang en krabinet til en kabinet? Jamen det er godt, når man blander det der kalv og gris, og så sætter man det der rest rundt om. Hva? Og så starter man selvfølgelig i smør. Det giver den god smag. Spældklid øh, Kan man vel også bruge, ikke? Det skal man lade være med. Hvorfor? Fordi det er ikke godt til det. Man skal ikke uddykke på de gode gamle danske retter. Så kan kan lave min... noget pasta, og så kan det der til Italien, kan de. Hvad så med sådan en som carbonade? Er det, det samme som kabinet i din bog? Det er nok det samme i min bog, ja. Okay. Der er bare nogen, der mener... Øh, at ja, der var nogen, der hævdede at kammernader var svin, men det, det, er det er ikke korrekt. Ikke min bog. Der ja. kommer an på, om det kommer her fra Sjælland, det kommer fra Jylland. Men, men, men rent svin, så er det en frikadelle, ikke? Nej, frikadelle er jo hakket. Ja, det er jo på det deres ja. Men der blander du bare noget andet ind i selve. Det faktisk. kommer ind i, ja, og der ja. bruger vi ikke Nej, ja, det er korrekt. Men vi snakker også i smør der. Ja. Hmm. Lars, øh, hvad er ligesom øh, julens madtema? Altså, jeg er ked af det, jeg kommer til nok til at, til at spørge, op, at spørge ja. om noget, som ja. krævede og, og madvid, eller undskyld, krævede og madvid, stor mix, og hvad? <laughs> A, øh, som som krævede og Camilla Tien lige i næste uge at lave juleradio, i stedet for vi sælger noget. Alligevel. Sikkert også vi spørger Men alligevel. Eller julegård. Men alligevel, Anders, spørger Eller et, spørger et andet du. juleprogram. Vil du lige vil spørge Lars, som er ved at skulle ud og betjene kunderne i sin butik. Lars, hvad er øh, julens store hit i år? Julen står i det år. Jamen altså, det er som det er hver eneste år. Det er igen det der. I Danmark, der er vi traditionelle, og vi skal have til julefrokost. Der skal vi have finker og blodpølse og sylte og alt, hvad vi plejer at få. Og så når vi kommer ind til juleaften, så skal vi selvfølgelig have and og gås og flæskesteg. Ja, eller gos Og med distor. Lars, har du finker? Det kan du tro, jeg har. Har du sylter? Det har jeg også, ja. Har du gridsøger? Jeg er også grise her. Det er bare... beendigt i hvert fald. Ja, men er det men er ikke er, øh, er det ikke bare dumt at folk ligger og laver sådan noget telefonitis, ja. det er simpelthen så dumt. Det må virke irriterende. Ikke? Altså jo. på en slags butik og så efterhånden det er sjovt den første gang så er det bare. Eller en træls. bager, der ligger nogle og boller og knaller noget. Nej, nejne vind ud eller sådan, ja, ja. ja. Det er bare at sige, øh, det vil vi meget gerne medvirke til ikke at, at, at fortsætte den kedelige tradition. Lars, øh, prøv lige igen at rykke lige lidt med røret op tøet. Ja, men jeg er klar. Nå, men gør, gør det, det er ikke for noget. Nu det bare ja. knirket. Det knirkede bare ledningen. Ja, men det gør ikke noget. Det er en, det er en Danmark 2, det der, ikke? Det no. tror jeg, er. Er no, lige det er virkelig tilbage. Jeg. Niklas, han skal lige gå den igennem med en vandpind når du har lagt <laughs> den, ikke? <laughs> Lars, lige tage det værste stof ud af tasterne. Det sidder, butikken er, eller er selvfølgelig øh, ringgjort, men jeg tænker, telefonen, det er jo det sidste sted, man, man lige når hen ja, til. Ja, den hænger også over hjørnet, af ja. samme grund. Lars, kan du have en rigtig i jul? Ja, og tak, og, og, og, vi og vi ses. Hvad koster en an til fire personer? Til fire personer. Hvis det er din størrelse, så koster den ret meget. Så skal den veje en 5-6 kilo. Ja, tak. Og du får på 110 kilo, fordi det er dig. Det er der, du tager røv på os hver gang. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg tager, mig der noget at tage. i jul og hils Eberød Bank og i baggrunden. Og Niklas også. Tak, og og Niklas. Ja. Det er godt. Tak, er godt. Nej, Nej. Han er hvert fald verdens ræstig slagter. Ja, det er han. Jeg fri godt, det er fu Slagt af Lars er i hvert fald at anbefale. Ja. Der er ikke nogen, der kan komme og sige, at vi var sure nu, tværtimod. Ej. Og om et øjeblik, der spiller vi det gyldne tema, og så skal vi i gang med at spille tættes bingo, ikke? Men først første stykke musik. Band of Horses og Is There a Ghost. Øj, hvor er det over. Det er simpelthen så fedt. Øh, ved du hvad, jeg har åbnet posten i dag, hvad skete der, Så og jeg blev så glad, der lå et brev fra min øh, dreng, min søn. Du har ikke nogen søn, Anders? Jo, han hedder Alfonso, og, Nå, øh, og er ni øh, år og bor i Sydafrika i Johannesburg, og han er så, jeg har så valgt SOS Børnebyer, når man kunne have valgt noget andet. Du var ude at sejle engang i midten af 80'erne, ja. du havde landlov, det ene år til det næste. Jeg har en søn på 25 Nej, øh, og det, man bliver bare helt stolt eller glad, når man får... Hvor går det med Alfonso? Ja, altså, der var et julekort og så et nyt billede af ham. Øh, og det var ikke med det øh, Spider-Man-trøje, øh, Spider vi havde fået lov til at sende. Nå. Det var så noget andet tøj, som, som man da godt kunne have givet dem lidt pænere tøj på. Men nu er det blevet, nej, han, var, han er rigtig, rigtig sød. Jeg tror, han er 11, faktisk, og... Okay. Øh, det, det, altså, jeg ved godt, øh, og det, det er sikkert også en stor, som vidtighed og sådan noget, men de der 200 kroner om måneden og sådan noget, det er, åh, kæft, ja, det, det er bare dejligt. Så får man sådan en julekort, han har tegnet. Så indeni ligger der så et øh, 8-sider computerskrevet eller maskinskrevet brev øh, for præsidenten for SOS Børnebyerne i øh, et land, man aldrig har hørt om, og så tænker man, hmm, det var da også en voldsom administration. Men øh, det er godt, og jeg er glad for det. Og jeg skal, øh, hvis man har lyst, kan man da gøre det, give det i julegave. Alfonso. Det hedder han. Det er også noget af den havn. Alonso? Alonso. Nej, Alfonso. Mm. Mm. Det bliver man helt godt Jeg i. det kan jeg godt forstå. Nå, ligesom øh, den film med øh, Jack Nicholson, hvor han hedder Mr. Smith. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder filmen. Hvor han også øh, begyndte at skrive sammen med sådan en dreng. Det er lige meget. Det er bare en god film. Det første tal i dagens udgave af Tilles er ret overraskende. Nummer 210. Nummer 210. Hvad? Nej, det skulle da også en fejl. Det er nummer 21. Undskyld. Nummer 21. Ah. Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker. Ah. ah, bum. Ja, Nej, der var der også et par stykker, der nok har fået kærpen galt det halsen. Der var du længere ude på landet med det. Vi er ikke helt mig selv. Ja. Man ringer 7320. og 20 Det første, man siger, det er tættes bingo. Uh, hvis man er Hyundai-ejer... Så skal, så, man, øh, så skal øh, man ringe ind. Jeg synes næsten, man skal prøve at ringe ind i dag, fordi... At, øh... Der er en, som har skrevet ind til dig, Anders. Eller til os. Yeah. Øh, en, en, en kvindelig Hyundai-ejer. Hvad skriver hun? Jamen, øh, jeg kan ikke finde den frem, øh, om jeg skal må sige nu. Øh, det var en sms med, at hun havde, hun arbejdede nat på Koloplast og havde en Hyundai, og mente, at det ikke rigtig kunne blive værre. Men at øh, vores program var okay. Oh, var og det synes jeg viser et utroligt overskud, at man er i stand til at sidde. Ikke fordi det er noget galt, jeg har på koldeplads. Jeg tror, det er, det er en, en rigtig god stomi. virksomhed, jeg har det. Øh, Stor inden for stomi øh, og alt muligt andet. 70-20, man siger i som det er først, når man kommer Næste tal, der bliver læst op ved nummer 18. Nummer 18, der. <coughs> nummer 44. 44, hvad sker der? 6. Nummer 6, det er den 6, Nummer 6. ikke have trukket 5, så har der været en time til 6. Nummer 10. 10. 81. 81. Så er der vist en, der ja. Hallo, hvem har vi igennem? Det er Jakob. Ah. Ah. ah, det er ærgerligt. Men hvad skal vi ja, se tillidsbingo fra hylden? Jakob, lille pus, for faen. Og du kører endda i biler og alt muligt, og det er også svært. Og det er ikke engang løgn, så er mange ting lige pludselig. Er det en Hyundai Pony? Nej, ikke sådan noget, kammer. Åh, ah. ja. Jakob, kør du Glædelig Glædelig jul. Glædelig jul. Så Morgen. Morgen. Det var selvfølgelig regel nummer et. 81 var det sidste nu, og ja, det næste nummer. er... 23. Bandit. Nummer 23. Bandit. Nummer 26. Øh, ja. Bandit. Så er der en igennem igen. Hallo, hello, hello, hvem er det? Tillis Bingo. Ah, ja. ja, ja, det er godt. Og velkommen og tillykke, Tillykke, egen. din bandit. Du har vundet. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Og, og hvem har det med? igennem? Ja. Jamen, er det, Henrik? Goddag, Hej. Henrik, og velkommen Henrik. til programmet. Ja tak. Henrik, jeg kan godt allerede nu afsløre så tidligt i samtalen, at du har vundet en. Hvis du har en samlever, så har du vundet to de distorte spider T-shirts. Ja, hvis du er interesseret i at vinde to. Jamen, det er ja. Ah, hvor godt. Ja. Henrik, hvor og ringer jeg. du fra? Jamen, jeg ringer fra Ørslev ved uh, Ringsted. Ja. Uh, Ørslev. Okay. Øh, hvad er den største industri i Ørslev? Ja. Er det mosteriet? Øh. Nej, der er et oh. Det er den største industri. Det er, ja. det er jeg sgu bange for. Nå. Er det gode pizza? Ja. Nej. Nå, men, men, øh, folk gider, men, det er der. men folk gider ikke at køre så langt. Hva, ja. pizza, Pizzaindexet, øh, hvad, hvad koster sådan en, øh, det man vil kalde en stor pizza på Øresløv Pizzeria? Og uh, det er sgu 400 en kr. For en familie. Ja, for en familie. Nå, det er jo okay. god. Er, er det ikke god? For en familiepizza, jo. det er Ja, det kommer man en familie jo defineret. er men, jo breddefineret. En almindelig pizza koster vel et sted mellem 50-65 kroner, ikke? Jo. Hmm. jo. Henrik, hvad laver du til daglig? Jamen, øh, jeg er servicemontør. Servicemontør, for monitør Og hvad monterer du? Med? Jamen, øh, jeg servicerer flaskerum. Flaskerum? Flaskerum? Jeg så et, øh, et læserbrev i en af formiddagsavisene i weekenden, som var rimelig perfidt skrevet, men det var meget sjovt et eller andet med, man kan sende folk til månen, man kan gensplejse dyr, og man kan man få en flaskeautomat, der virker til sydlandet ikke. Og så kom der en gang lang ledelseshistorie om en, der har stået og øh, prøvet Så tager den ikke engang det, de flasker! Jamen men Henrik, øh, kan du som servicemontør på bemeldte øh, indretning, sig, hvad, er det, hvad er det primære problem med flaskeautomaler nu, p.t.? Jamen, øh, det er jo, at kunderne de, øh, de afleverer halvfyldte flasker. Det er noget af det værste. Nå, hvorfor må man ja. ikke det? Jamen, det er, fordi flasken kommer ned og læg og så... Så løber det ud, Anders? Ja, så løber det ud, jo så... det, det er ikke, hvis den er fyldt med skodder og der er prop på. <laughs> Nej, hvis der er prop på, det er ikke noget problem, men hvis Ej. det løber ud i maskinen, så kan det jo godt være et problem. Ja, det er det. Ja. Henrik, øh, hvad er den fineste flaskemaskine, der findes? Altså, hvad er top-notch? Hvad er den, man siger, hvis jeg har den, så kan jeg alt komme an med alt, hvad der er findes? Øh, gamle krukker? Det skal jeg nok ikke udtale dem om, for vi laver ikke flaskeautomaterne. Det er vores konkurrence. Upsen. Vi, laver, vi laver det om på bagsiden. Sorteringen. Og... Det tror, jeg, troede, jeg var, var sådan en lille fyr, gjorde, der gjorde det. Ja, Til det var sted. det også i gamle dage. Nå. Det har jeg ja. gjort i brusen i Ølstøk stationsby en gang. Hmm. Og se, hvad det har bragt dig her. Men der var det sgu med håndkraft. der var ikke nogen maskine. Men det er altså blevet mekaniseret. Men fordi det, der gør det, Henrik, det er ret interessant... Jeg står ude foran, smidder flasken ind. Hvad sker der for det øjeblik at den ryger ind. Det her til ting, det her til ting, hvor forstok kigger ind gennem hullet, og så bliver man helt blændet af det der scanner noget, Og så tænker man, nu ens ens er blevet skannet, og så øh, et eller andet, ikke? Hvad sker, Hvad sker der? den for det øjeblik? Føles igennem maskinen, Henrik. Jeg er nu en flaske. Nej, du er en dåse. En dåse. Okay. En lille tavle ja. dåse. Ja. Ja. Altså i de fleste tilfælde så vil uh, dåsen ryge ind i en anden maskine, hvor den mm. vil blive mast. Mm. Mm. I det. Og det, det er en maskine, der maser både de bløde 2 liters... Dåser. Øh, nej, nej flasker. Liters flasker og dåserne. Ja, men kan man kalde det en det, dose maser? Det kunne man godt, ja. Eller en kompromaser, om man vil. Kompromaser, ja tak. Det savner i går. Men flasken så, ja. Henrik? Hvad sker der med den? En glasflaske, der ja. vil uh, ryge på det bord, som, som den også gjorde for ti år siden. Ah. Hvor, der så, hvor, står, hvor vi... der så står en en drenge at sorterer. Niklas. Niklas, ja, kunne, <laughs> kunne vi kalde ham. Okay. Og plastikflasker, jamen, de mange steder, der bliver de sorteret og bliver smidt i nogle store kasser. Mm -hmm. så, så man allerede der har sorteret Coca-Cola for sig. Og... Jeg har et spørgsmål. Vi, vi... Er ja? Nu er, vi, er du ikke politiker, eller Svendavgen, eller hvem det var, der fik indført alt det her, vel? Nej. men øh, mit spørgsmål lyder, alligevel dog til dig som professionel i forhold, vil det ville ikke være nemmere, hvis det bare ikke var pant, og folk bare kunne smide dem i affaldsband. så vil vi fri for alt det nej, så vej. tror jeg, jeg heller ikke har noget arbejde. Ja, nej, så er jeg jo arbejdsløs. Og det kan jeg ikke godt se. Det var da et ja, då spørgsmål. Ja. Det vil du ikke, så det synes du ikke er fedt. Nej. Nej, okay. Henrik, øh, vi skal desværre til at ringe, fordi vi skal have en lytter, mere igennem. Jamen, lytter rigtig, med igennem. jeg vil godt sige uh, tak for arbejdet. Ja, og Henrik, inden øh, vi fortæller dig, hvilken øh, mail du skal sende. Så vil jeg spørge dig, ej, er du en Hyundai? Nej. Hvis du gjorde, ikke. hvilken en ville du så vælge? En Accent, en Atos, en Elantra, mm. Elantra. en Gets, Get. en Matrix, Matrix, en Pony? Pony. Mm. Eller flagskibet. Santa Fe, Sonata, trajet eller Tucson? Jamen, skal det så ikke være en Santa Fe? Det tror det jeg. Det tror jeg. Ja, det er ja, det er Santa Fe. Henrik, en bil nu? Ja. Tænd lige det blinklys, hvis du kan. Jeg ja, det kan jeg da godt. Så. Den lige. siger ikke meget. Jeg ved lige. godt, hvad det der er. Jeg kan også høre det på den indikator, at der ikke er nogen i ja. til Det er en folkevogn katty. Nej, det er det ved grød ikke, men du har ret i det, det er en folkevogn. Det er bare en øh, passat. Jamen, øh, det er en katty. Ja! Ja, ja, ja! Det er anden gang i mit liv, det sker. Det er anden gang. Det er ikke, ikke, hvor mange er i din familie. Ja, vi er to voksne og fire unger. Godt du været, Der skal 68 t-shirts øh, på vej til dig, og du skal bare sende en mail på satensøvn.snablag.dk. I emnefeltet skriver du flot som en Santa Fe, som en Santa Fe. Og så øh, sender du det til satensøvn.snablag.dk. Det bliver som i ja, ja, præcis, i en ja, ord. Du, du tænker, man, det, det hænger jo ikke sammen, <laughs> nej, men du nej. skal bare skrive. det, bare skrive, så kommer det. Og, og, og tusind tak, fordi du løber med, og have en god jul med hele familien. Tak, og i lige måde. Tak, tak så, Anna. Hej. Moin. Åh, oh, oh. oh, du gættede. Hørte du det, Anders? Okay, kæft, jeg stolt. Du gættede det her i sidste ja, uge. Ja, det fylder mig fylde, fylde så en stolt, Tænker du, Gud? Og med et øjeblik pladen fuld, mine damer og herrer. Fy for fanden, det blev en god dag, var alligevel? Ja. Det er et dejligt nummer. Godt så. Hvem er det? Det er Katie Tonstel. Throw me a rope. Nu er vi... På dr.dk-spider, der kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Og inden klokken 18, øh, i dag kan man downloade vores podcast, som er jo den anden sidste, kan man sige. Ah, det er vel altså, en eller femte sidste. Ja, femte siste. Må jeg sige noget andet i den forbindelse? Ja. Øh, det er, at øh, jeg kan forstå, at den 1. januar... 1. januar. Der har man for øh, Patræs ledelse spurgt vores redaktion. Øh, om man ikke kunne lave et samdrag på fire timer. Så den 1. januar skulle der komme De sorte spejder, fire timer. compilation Compilation, kan man sige. Øh, vi sender så den anden med helt nye ting. Men, men, men jeg tror også, de kommer som podcast. Nemlig. Det jeg bare vel frem til, det er, at det gode ved at lave et fire timers program, det er selvfølgelig, at vi håber, at du bryder det om det, kan jeg lytte om, men også, at vi som podcast kan øh, tilbyde som podcast fire ekstra timer med highlights for året, der er gået. Hmm. Det stiller jeg så ved. Når du så sidder og hører det program, der hedder P Året, der gik på B3, ja. der er vi ikke med. Nej. Eller? Og det kan jo godt virkelig frygt. forrygt. Der er vi også med. Der er vi så også med. Men det betyder jo også, at vores redaktion ikke har juleferien den 14. som vi har. Sådan som jeg læser det, ja. Men det må jo være deres overenskomst. Kære lytter, vi er i gang med Tættis Og jeg øh, kan mærke, at det bliver en rigtig god aften og dag i dag. Jeg har lige gættet, at det var en folkvogn Ja, og det er altså rigtig, rigtig flot. Det sidste nummer også, det var nummer to, du læste op. Ja. Og det er øh, meget, meget tæt øh, på det næste nummer, der vi læste op, som er nummer tre. Tre? Ja. Nummer tre. Og hvad er det næste? Så er det nummer 40. Og hvis det havde været nummer fire, så har det været en trappe, hvis vi spiller snyd næsten. Ja, det er ikke engang nok mm. Men den kom her. Nu var det nummer fire. Okay, så er det ikke en trappe. Men så kan man huske at sige, at tillidsbænkegruppen stærker, stærmen man ringer ind 73 gange ja. Og man kan vinde t-shirts og space. Nummer 16. 16. Hov, ho, der var en, der sad og ventede på den. Hallo? Hallo? Tillidsmændel. Ja, men Tillykke ja, Og var tillykke det flot udtalt, hvis jeg også noget lige tilføje det. Hvem har vi igennem? Det er Michael. Hej, Michael. Og tillykke med det. Tak skal du have. Hvor er du fra, igen? I øjeblikket fra den østløske motorvej. Uh. Ja, og hvordan går det der? Syd- eller nordgående, skal jeg lige høre. Sydgående? Mm. Er du så kørt forbi fryshuset? Ved du Nej, ikke endnu. Husk at dytse, husk at dytte, elsker de derinde. Jamen det skal jeg gøre. Øh, og så er du, er du, er du stadig lige op ved noget øh, skanderborg eller sådan eller endnu længere op? Ej, jeg har passeret skanderborg og mig håndskrub. Så øh, hmm. er du lige kørt forbi flyemaskinen. Ja, hvor har glæden stået? Ja, ja, ja, vi køber, ved, vi gør, vi vi vil købeskun flyve, købeskun flyve. <laughs> Hvad hvis du gør? Vi ja. gør det. Vi kører en Så dem der. Så sætter dem øh, den tema. Ja, men helt sikkert. Hvis jeg var selvstændig, så ville jeg også have mig en flyvemaskine. Ja, vi jeg... Havde... Jeg kører to både. Men det var er der det... galt med at lege noget ned i Sydhavnen. Men det var og... Michael, ikke? Jo, det var det. Det dubbelt var det dumt at lege noget i Sydhavnen, hvis ens firma ligger i Hornstrup. Det skal du ikke sige, fordi så kan man have lager det Det er det nok. Æ, Michael, er det i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, at du i øjeblikket befinder dig på dødstiske motorvej? Det er korrekt. Hmm. Og hvad laver du til dagligt? Jeg er servicetekniker. Igen? For flaskevægmaskiner? Nej, dog ikke. Hvis det motionsudstyr. Er... Hvad for noget? Sovevognsudstyr? <laughs> motionsudstyr. Nå, no, no. No. så kan, du... Så kan mm. du skaffe sådan noget der til lovet ved en sprøjt. Ja, sagtens. Nå, ingen problemer. Det tager vi efter samtale. <laughs> men, men Michael, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad motionsudstyr har du serviceret i dag? I dag oh, herre, det har det været lidt blandet cykler, løbebånd, håndcykler, vægtmaskiner. Håndcykler? Ja, ja, håndcykler. Er det ikke ofte, at de lugter dårligt, sådan nogle instrumenter? Nej, det, det synes jeg faktisk ikke. De, folk er flinke til at tage dem af for brug. Så man siger. Og øh, Michael, øh, hvor meget kan du løfte i bønkprås? Det... Ja, I øjeblikket ligger jeg på nok omkring 90-95 kilo. Så du er det, man kalder en, et pragtmenneske, af en øh, reklamesøjle for din branche, korrekt? Jeg kunne være bedre. 90 er meget, Michael. Ja, det Ja, okay. Jeg har to bananer her. Jeg kan dog nok løfte i min venstre arm, så slår ja, jeg. Jeg har dagen min... hvor jeg ikke kan komme ud og sænke. Jamen det kan jeg heller ikke. Øh, øh, det er ikke fordi man ikke gider, det er bare fordi jeg, jeg ikke can can can. Mikael, er på en weekend. hvad hedder de der maskiner? De hedder Ticken Gym. Det er ikke. Ja. Er det de bedste fitnessmaskiner der findes? Det skal jeg ja, det vil jeg sige. <laughs> Nå <laughs> okay. Okay. nu skal jeg dytte. Nå. Så der Der var frysehuset Hvor er det? Der, der? var frysehuset og husker man altid lige at dytte, når man kører forbi. Kan jeg lytte hvis der er nogen andre, som dytter med, det er du forhåbentlig. Ja, det håber vi da. Som kører forbi fryshuset, uanset i den nord- eller sydgrundret. Ja, man dytter lige, og det er det glade dytte, ikke det innerverende. Det er det glade dytte, bare sådan lige den der, så man kan høre, at der ikke fare, Fordi ellers er det jo forbudt at bruge hornet, om god grund. Coldstar er jo et fantastisk bygning. Ja, der er jo medarbejder inde i Coldstar, som ikke har været ude i varmen siden den kolde krig sludde. Michael Nå, ja. tillykke. Hvornår skal det være? Ja, det har vi ikke kommet endnu fra frihed her i lørdags. Er det rigtigt? Anders, så tager vi banan ud i munden, når vi starter med Michael, hvad det? Fortæl. Ja. Det foregik i Tivoli. Nej, var hyggeligt. Og, og ja. var, var du i en forlystelse, eller var det bare sådan... Det var nede ved søen. Åh, oh, nej, var mm. du god. Og hvad sagde du? Hvad gjorde du? Fortæl. Du havde dog endt i Tivoli under dækket af nu, ikke? Jamen, ja. Jeg havde lukket en Tivoli på vores... Øh, det var en fast tradition, vi gør hver år, hver år på inden trøsdag. Ja. Mm. Og hun blev så træt i lørdag, så synes jeg, så jeg ville spørge, om hun ikke ville give sig med mig. Og øh, du slipper ikke sådan den. Hvad sker der så øh, derfra? Jamen så... Nej, hold nu op, skal have den. Hva, <laughs> okay. Hvad sker der så, Michael? Jamen, hvad sker der? Vi går rundt i Tivoli, og jeg går og leder efter det, hvad, hvad jeg synes er det bedste sted at gøre det. Og øh, vi og kommer så ned til Tivoli. Og jeg øh, Så tænker ja. du, skal jeg gøre det inde i Valhalla, eller, <laughs> eller skal det være eller nede ved søen Eller hurlem hej. Ja, Hit oprindelige plan ville have været at gøre det foran slottet bag i scen. Jeg synes ikke, at lysningen var hyggelig. Nej. Nok. Og, og der er også noget dårligt Hvor er bundlag. Ja. har du tjekket, igen. Og hvad ja, men, så? men han kan jeg løfte 90 kilo, så tror jeg nok, det er, nok, det er tjekket. Så kommer du ned til søen, lyset er perfekt. Øh, Frontanen går op. Ja, og du går ned. Og så jeg mig der, og så stiller roligt spørger, om hun vil have sin krystaskaver. Det vil hun jo så meget gerne. Og så Ja, sådan, ja, så forsvarer han så stille, om hun ikke har lyst til at kigge med mig, men så med mens jeg falder på knæ, hvor uh. uh. blev han? Ej, det kan jeg nærmest tårer i Og så, og så og sagde hun så, jamen, det det kan vi godt finde ud af. Ja, hun sagde ja. Græd hun? Ja. Nej, hvor er det smukt, Michael. Ja, eller også har hun fået noget i øjet. Ja, hvem ved? Nej, ja. <laughs> jeg tror, hun græd. rigtig. Nej, hun græd da. Michael, det er smukt der. Ja. Og med ja. det her, øh, der skal vi øh, til at høre... Øh, dit bænklys, hvis det er kan lade sig give sig, fordi du ja, skal det ikke bare jo farligt, gøre det, hvis nej, du kører galt. Nej, det er jo farligt, når du kører på motorvej, må du nok hellere sige. Ja, Anders, jeg ja, tror ja. ikke, vi skal friske den. Du har haft den fuldtræf i dag. Jeg tror, vi skal lade Michael, han har dyttet, øh, og forvejen færdenspolitiet har ham på det, hedder en shortlist. Michael, må jeg hvad med, at du kører i alligevel? Ja, det må du gøre. Folkevogn Kattie? Du er tæt på, det er en folkevogn, men det er ikke en Kattie. Altså en Passat? Det er heller ikke en Pass Michael, du skal sende os en uh, mail på sætsøgnsnavlag.dk i ja. emnefeltet skal du skrive navnet på din forlovede. Ja. Og så uh, selvfølgelig jeres størrelser, så I kan få en trøje hver til brylluppet. Det vil jeg gøre. Og have en rigtig god jul. Tak, og i lige måde. Og helt fru og tillykke med det. Ja, tak, de her. det er godt. Mågen, Michael, kom Moin, hjem. hjem. kør forsigtigt. Ha' det godt. skal vi have musik frem til nyhederne. ikke? Ja, det skal jeg. Ja, det øh, var så det, vi lige nåede Arctic Monkeys og Brainstorm. Jeg havde ellers selv at lytte til et program, hvor det sker, men man lige hører et minut af et nummer Så ja. kunne man lige så godt lige have snakket. Men, til, øh, men sådan skulle det ikke være. I morgen så spiller vi hele nummer Ja. Kun hele nummer. Kære lytter. Øh, Tusind tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen, klokken to, hos vores er to. podcast klar via DRDK Skål spider inden klokken er øh, 1800. <laughs> har du fundet behag musikken, vi har spillet, så kan man gå ind og finde den inde på DRP3 spider Playlist. Og hvis du bare har det godt, så bliver vi med det. Om lidt er der øh, en halv du, så vil jeg have en idé. Jo, med er en halv. Kan nu er det Danmarks flotteste fyr. Danmarks bedste nydesvært. Her. Andreas Handling.